اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون المقرآن أم على قلوب أقفالها محقنا <تصفيق> هم د منافکانو سره اغه تذکرہ روانه وا او جلال هو. دا اللہ دی زین الله جل جلالو د منافکانو متعلق تذکرہ کوي الله پرمائی اولاء یتدبرون القران دیول سوچ نه کوي په پاک کې ام عل قلوب نقفالها یا پزړون زده باندي تاله لګي دي لې چې دا کفر کوي منافقت کوي او د الله او د الله رسول د احکام اطاعت اغن کوي نو وجه دا وجد الله قرآن کې تدبر او سوچ نه کړي تدبر ارا سوچ د یوشه پانجام کې چې د دې شی انجام وسی او د دې اخیری نتیجه وسی او د قرآن کې نیکی کې مگر دالې چې انسان تلاوتم کې یو تلاوت سوچ سره کوي او مانیتم سوچ کې وزړی حاضری نتیت ورې کیږي تدبر او دې سره د انسان زړه سبقې کې د قران سره او د حلال او حرام او تمیز په کې پېداګي او نیت او غا خالص کی نه لپرمې د سوچ نه کې په د قران کې چې ځان پوهې کې چې د منافقت کې زموند پر نقصان دي یا پزړونه باندې تالي دي نو تالی پا زلو نو مطلب دا چه زلو نو بند دی پا قرآن کو لاوی گینا لکسنگ چه و شئی او اغا پیو سندک وغیره کی پروتی او اغا سندک وغیره تا تالی لگیدلی کمتی شبگی او تالی ود لگیدلی نو اغا بغیر دا چابین نو حاصلی گی بس اغا بند پروتی نو اللہ دادی میسال ورکی دادی دو زلو دا بن شي سرا یاد دي زړونه جدي هغه بندي ده هلار بس دې نه پويږي بالکل په دې قران باندې نه پويږي ذکر دي پیغمبر اتبا نه نو دا است عامین کاری یعنی په قران باندې زلو کلاول په کار دیو د زړنه قران ته کې نه استل په کار دی او پهې کې سوچ او تدبر او تلاوت سره سوچ او تدبر په کار دی او پهې باندې ځان هدایت رسول په کار دی نوې ته ترغیبه هم دی یو کېسم زجر دی او ضمنن په کې ترغیبم دی چې د الله کتاب بااندې ځان پوه کې او د خپل بد عمل نهواړی او داسې م جوړ ک چې کې ستاز پزلونو زلوونه باندې هغه تعلی لږېلیدي نو ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى آ کسان چې مرتد شي وي دي على ادبارهم پس هغه نو من بعد ما تبين لهم الهدى رست د دینه چې هغه ته ہدایت ظاهر شوهل نو سوال لهم و املالهم شیطان دې سره دوکار کړی دي یوی دې ته ګندا عمل د منافقت او منافقت عمل هيسته کړی دي او دویم و املالهم دې ته وګدو ګدو امیدونه هغه ور کړی دي په وګدو امید کې مبتلا کړی ندام ده دا دی منافکانو بیانده لیسانی ایمان بده وو ده جبی ایمان بددي وو نو بازه ٹیم که بیعجب والا ایمانم پره ہو ده وافس با کفر تاو گرزیدل سراد ده دی دینا چه ده نبی علیہ السلام موجزات او ده قرآن ده به بیم موریدلیو حدایت بوانتا انتہائیو آزی حشیو او بیابم اوچر د لغا ظاهری ایمان بیم پری خودم، خالیس کافران بشو اللہ ویده دو وجود، از ول لهم شیطان و تا گنده عمل خیست کده. کفر او نفاک، پیغمبر سره دوکی کل ده پیغمبر خبره نه منل تا شیطان خیست کده و عمله او د دنیا او گدو گدو میدونه امید که نوی دا دا خود آیات مطلبو دا چې چی ته تا خیستکی مومن تا هم خیستکی امید که نوی بیابان جوان گرانو پختانه مطل که دنیا په امید خوڑیشی یعنی او سڑه بودایی لس کالا جوان دینی او کور جوړی مطلب ناغده سی کور جوڑیی چی دا سلور و سوکالو سوچ که ی امید باند یلمینو خ خلق تم پیدگی خو امید نگزانی نه ده پیدمن د کو امید نوی د جون نچا به با دنیا باند کو امید نوی نچا نو به ادم نه کو امید نوی نچا نو به غنمم نه کرل چا, چا بجوارم نه کرل به کغذان من لا ګولې خود امید به با بنیاد باندې د دنیا چلی خو نکسانی سے شهد العملا طول العمل اگده اگده امیدونا چه دا مرگ نمخ که انسان سوچونا که داغی پر عالمی و خیرت بربادی نو اگدوال دا امید دا نقصان ده خبر دا اندالا ذکر چه اگده دا جون نا دی امید اگد که نا داغی دا پر بزیاد سوچونا که داغی دا پر بزیاد منده وی داغی دا پر بزیاد و سائل اسباب پیدا که نو دخپل جون نرست رستو چوچون دا پر بتیاره او اوجیکم استا ژوند د اخرت وغې ته روانې لګېږي زباد نو غبد نه غیر آباد پاتشي نو د حالت کې با اخرت تلل شي چې اخرت بدینه یا بات کړي نو دوګدوالي نقصان دا ده نو امید نه کار نه نا دی هې د امید او ګدوالي نه کار نه اوازه ته طول العمل نو الله پرمې دې منافقان او شرمداکار شي شیطان وته امیدونه هغه اوګد کړې دي عادي ته اوګدوګدو ميدونه ور کړې دي الله پرم اذا لك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر ددن منافقانو یو بل چل وانی اصل کې دی و د کارو مسلمانانو سره بمو کاپیرانو سره بمو الله اذا شیطان په دې باندې غالب شوی زکه چې د دې تار بل سره مضبوط دی پیغمبر سره تار مضبوط نه دا يهوديان او کافرانو مشرکانو سره داغي سره ترمزبو مضبوط غي ته واده خبره کول الله فرمای چې ارم مونږه استاسو مونږه استاسو حکم په بعض الامر مونږه باز دا بازی خبره استاسو مونږه د جېب مسلمانانو او ستاسو په مقابل کې پیغمبر سره نودريو ستاسو په مقابل کې داغه به مونږ مخالفت کوو یعنیغه په سپېپټې پرپټې پراګنده پر کولی او د ی یانو پټې پټې واده کولی چې کچرې بلپر ستاسو ددي پیغمبر په مخالبت کې درې دی نومونږ به د سره دېږو لکهبلځ کې راضی المتهه الل الذي نه نافو یقولونه لیخوان مل الذي نه کفروې نهحلیل کتاب د هنو خچتون له خروج نهما کوم که تاسو په د پیغمبر خروچ کوی د د بهغاوت کوئ ی هووجو ته به منافکان ې د سری. مونگم استاسو ملگروی، لینو خرج تم لن خرجن نماگو. اتاسو او تا ده ده مقابل همی شروع کلا مون ده سرائیو. ولانو توی و فیکم احداً عبدا استاسو بارا که مون ده چه اتات نکو. ده ده پیغمبر خبر نوانو. وین کوتل تم لن سران نکو. مونکتاسو رجنگ کیگی، تو کابیران تبیه مونگ مدد کو. الله پرمایی چې ده ام دک کوا جدن. چه ده شیطان دی بانی غالب ش د د پیغمبر سره ټچ تچ, تچ بل چا سره دي ت چې کاپیر مشرک مشریک سره دیغلطتو خلکو سره دی. د سر د وجه شیتانو ته ناکاره خبرې ښایسته کړي او مدونې ولوږ د کړي ذلكکه د د گمراهی الله پرمئ بیا نه هم یقین دوی چېی دا منافکان قالو للذین نه د و کسانو تهکرری هوو ما نزل الله چې هغې بد ګنیغ ش چې الله نازل کړی د قرآ دشمنانو ملګریدي. د کسانو ته خبرې کوي؟ چه سوک دو قرآن نزول بدگانی چه یهودیان او مشرکانی نسخ خبری و تکی دا منافکان و توایی سنو توی اوکم اے مشرکان و یهودیانو منگ استاسو تابداری کهو پی بعض الامر پا با بعضو خبرو کی چه دا پیغمبر مخالفت دا دا مخالف رو پیگنڈی دی دا مخالف خروج دی خو اللہ جل جلال خبر کهشی دا طول خبری خو بٹی دی خو اللہ یعلم الله ته اللہ هغه پټګوپتهګو او پټ سازی شوونه غس سا اللهته معلوم دی الله نه اوسشی پټید نه شي والله ی اسرارهم دی دی دی دی اغا اغا اغا دی دی هم اللهتهلوم دی دې هغه مخفی سازی شوونه او پټې خبرې ووررفې الله پر می تخب به معندل موتې د مک په حالات دو سره الله پر م پهکیفه سهال به د ز توفت مل ملائیک. هر کله جدی دیل و فاتکی ملیکی یا ضریبون اجوه هم وادبار هم او دا دی پدی مخونو بانده رئی او دا دی پدی شاگانو بانده رئی خی دا ملیکی والا هم کئی خفا مرک دو وقت اخکاری نا جانا خبر دین دالا گزارو نا کی گی پا مڑی بانده شروع درست غربی او گره چا تخکاری نا اغپت مخلوق ده نا تکلیف مڑی تا کی گی اگه تا تکلیف احساس که گی جواندو تا نگی. لگه او سلی گیره که درده. استا خواه کرده. و درد خونخ کاری. تکلیف اگه تا در او رسی. و گزارون ننخ کاری. یدربون اوجوه هم وادبار هم وخی ددی دا مهونه. وادبار هم ددی دا شاگانه. پدیم لاغانو یو ولی رگی. پدیم مخونو ولی رگی. اللہ یا بیس آل دی. ما ناداده اللہ یراور که ذالک ذات دیو جی بن نو متبعوا ما اسخط الله جدید تباوک لا تابع داری وک لا دغه شه دغه منافقت اسخط الله چې الله پاګی باندې غسکیږي وکریو رضوانو او دی بد ګنه اغشه چې کم باندې الله رازی کی د الله رضای بدو ګن الله په توحید رازی کی په ایمان رازی کی د پیغمبر په تاج باندې رازی کی خپل دین باندې راضی کی چې کم د الله د رضا اسباب دی غدی نفح ابد اعمالهم الله د عمل برباد کوي عملی ول باطل کوي افلا يتدبرون القران دي سوه ول سوچنه کیپه قران کې کی ام على قلوب يدي پزلون دي باندي اقفالها تلي تلي دي زلون کله کې تالي په خپل لګی دي ان اللهنا یقیناګسان ارت دوواانه دبارې هم چې غی واپ شوي دي حالات با هم په شاګهو خپلو باې م بعدې معطب نه له هم الهدهشیطانوروسته دېنا چې ظاهر شدی ته الهده هدایتو نوشیطانو سوول له همشیطان قسته کړه <خصف> دی له د نفاکو او ددي او بدملی وعملا لهم مولوي لم يدنو كه چولي دي ديلرا ذالک دغمر دا اید دچدا 92 م یک نن دوی چدی قالو دوی وی للی لذین کرهو مانزل الله آکسان اتا چی بدګنله دما قران نزل نو هغه ته ویل دي زنوت یو کوم په بعض الامر موږ بس تاسو ته باکو په بعض الامر په بعضو ماملو کې والله الله تعالی چې دې عالم او معلومه دې معلوم دي اسرارهم اسرارهم والله يعلم اسرارهم الله تمامم دي اسراره هم مخفی سازیشونونهدي فکېفا په سالت پر پاه و توفتهم توافت هم الملا ک توچ و فات کويدي لر عملی کې يضریبونه وجو هم وادباره هم وخی بدي لره مخ نوشاګوبانې ذالکا دا وخل چدی بیانہم اتبعو یکینا دیچو اتباعی کڑیوا مادا غشی اسخط اللہ چیغو سکیان لالرا وکری ہو رضوانهو دی بدگرن لی ورزا دا اللہ تعالی لرا فا احبتا عمالهم اللہ تعالی بربادتو عملو نددوئی الحمدللہ رب العالمین و الحمدلہ رب العالمین و الحمدلہ رسولی محمد و علیہ وسلم اجمہندسان عبد براد دنیا خیرد رسوانه مصادی. ای اللہ را زیشه بلده نسیبی دنگلیم. ای اللہ رحم وکرم وکرم. ای اللہ را زیشه.